Fake news edo informazio faltsuak bi hitzoriek entzutean, beti egeran Donald Trumpen aurpegia eta ahotsa edu zeigo gora, alta bi hitzoriek famatu egintziren ere beste manera bat. Gurekin dugu, Fito Rodriguez, zer da beraz zehazki fake news deitzen diogun hori? Bueno, zuk esan dezen moduan, eh, kontrastatu gadeko informazioak dira baina jendeak pensatzen du feiz, News azkenean direla e, berri faltzuak baina berri faltzu ustezko, berri faltzu oien e, funtza da, hain zuzen, jendeak sinistu egiten ditula gero, e, konturatu egiten dira faltzuak izaten direla, baina sinistu izaten diren bitarten hor da bere funtza eta hori da aztertu beharra lagona oso modan jarri da Eh, datu trataerak direla medio ba Cambridge Analytics eta hauek adibidez eh... E, estalo batutan autoeskondeetan, Donald Trump edo, edo ba, Brasilen e, bolsonaro edo alakoetan egindako lanengatik alegia tratatu izan dute informazio e, modu e, zera, e, informatikoan eta, eta horrela lortu dute jendean hola bideratzea iritsi politiko jakin batzuetara. Gero frogatu izan da, gauza oie guztiak faltzuak izan direla, baina e, informazio benetazkoa zela sinisten zen bitartean, eh arek funtzionatu du eta orduan Face Newken eh funtza eta eh, hortan datza alegia faltzuak izan arren eh, momentu jakin batean jendeak sinisteo egiten ditula eta are gehiu sinisteaz gain eh pentsatzen dute informazio privilegiatua dela eta oraindik ere areago, eh, horrek ere eh nolabait esplikatu egiten duela, egora jakin batean gauzak nola dauden eta nora jun daitezke irten bideak. Ordu, fenomeno komplezua da, baina nik dut, eh, bueno, aukera badaukagula horretaz eh, jabetzeko gauza baten gatik. Eh, azkenean, eh, informazioa guztiak ez dira soilik, orain, ba, demagun e, Twitter, edo WhatsApp, edo, edo Telegram, edo alako sare sozialak daudelako eta nolabaita informazioa zabaldu egiten delako kontroli gabe. Ez, e, hori, aspaldiko kontua dugu, ahosko eh informazioetan oinarritutako e, kontua baita mm -hmm. eh? alegia zurrumurruak esamesak boloboloak jendeen arteko e, e, elkarrizketetan zabaldutako informazioetan eta kontrastatu dabeko informazio hiek dira oraingo face fake news berri hauen e, eh oinarria. Orduan ez diratzeno izekoak eh eta aztertzeko ere ez degula Zoilik eh, kontutan hartu behar eh, nolabait eh, egungo mm, sare sozialak eta horri buruz jakindura teknikoa uki behar, funttzea jakinen behar dugu narratiba noa funtzionatzen diren eh, i, errelatuak noda sortu egiten diren, ezka, eta eh, azken finien ahhoko kultura zertan oinarrituta dagoen. Horrekin guztiarekin eh, egin da horiburua. <gülüyor>